Més de 40 anys amb tu Galegos no baix esta música de fondo serve para recibir ao seguinte convidado que é nada menos e nada máis que Xavier Moure, un arqueólogo que ten muitísimo que decirnos e muitísimo que contarnos. E vamos a aprender de varias cousas. Felicitalo precisamente por o traballo que está a publicar. Non somente na, na, nas redes, sino tamén nos seus blogs. O, o noso patrimonio e a arqueología dos Ancares. Extraordinario. Moi boa tarde, Xavier. Si? Sí? Si? Escóitasnos? Sí. Sí, sí, sí, sí, perfectamente Vale Pois pues, eh, digo que, que nas redes ti publicas cousas, pero tamén nos teus traballos especiais eh, eh, eh, moi concretos como é o, o noso patrimonio nun blog e é tamén arqueoloxía dos Ancares noutro blog. Non? Exactamente Bueno. Pois pues, vamos a comenzar felicitándote por ese traballo que estás a facer que máis que nada por así decilo é recuperación e algo que a propia administración quizáis non ten moito en conta non? Bueno, o sea exactamente, ¿no? Eso é unha batalla que levamos a, bueno, a xente que nos dedicamos a isto, ¿no? Levamos moitos anos eh, eh traballando, ¿no? e tratando de concienciar, sobre todo as administracións públicas, con fin de cabo, son as responsables de todo isto, ¿no? Do noso patrimonio. Eh tamén hai que decir que bueno, que nos últimos tempos delos servicios de arqueología, ¿no? da da propia Xunta de Galicia, bueno, porque o tema do patrimonio está está transferido, ¿no? Eh pois pues, bueno, hai, hai boas sente e cada vez su interés es mayor. Eh? De hecho, tengo que decir que lo que le enviamos en nos a para que cataloguen facementos arqueolóxicos, maiormente, pois pues, bueno, podemos asegurar, vamos, non sei, con unha porcentaxe mínima de erro que un 70% nos lo catalogan de sei, vamos, de xeito casi inmediato, eh. Fantástico. Ademais, bueno, eu coñecin unha que, que publicabas que estaba moi relacionado co, co, con terres de Celanova que parece ser que ademais non puñas exactamente onde estaba por si acaso había alguma sí. invasión, non? Sí, bueno, aí se trata de e o choque de Cela Nova, de feito, invia simbiosa a catalogar a, a patrimonio e bueno, non queremos ainda decir o situación ¿verdad? porque bueno, no porque además hai bueno, é moi sensible o sitio claro. que bueno, está proyectado a instalación facendo uns muiños de vento, non, eólicos. E entón todo o que vayamos achegando pois pues, pode eh axudar, non, a que a desfeita que están producir, en moitos casos, non, uh -huh. pois pues, bueno, que esea un impacto se sexa menor clon. Exacto. Y, bueno, y, y. Sí, no, no, no, na, no, simplemente pues se trata, bueno, de primeramente de unha fonte, eh, que bueno, sí. eh, tamén diremos o nómedo da xente, unha un un os ermaus, sí, sí. eh, que nos informaron unha fonte maravillosa e unha e sí, sí, é especial, especial porque en no fondo da fonte pues ten ali unhas unha simboloxía claro. curiosa, non? Sí, si. Sí. E és pois un círculo, que os círculos estros nos últimos tempos eh ...se están saliendo a luz... ...era, era algo que eh, bueno que non se estaba tendo en conta, se consideraban algúns que eran castros, non? Uh -huh. Pero despúis, por o seu tamaño, pues estamos vendo que, que, bueno, que son outro tipo de... cumplían outro tipo de función, non? Uh -huh. Bueno, que, que son... Eh, Alguén dixo que, se, que eran similares a covas de auga, ou algo así, non? Que chamaban minas, ou algo así, non? Que sí, que... bueno, que xeo que na... o tema da fonte seria unha mina, ou si? sí? Aquí, eh, donde nacen, donde sí. nace auga, non? Claro. Eh, Adoita un dos nomes, son as minas, non? Uh -huh. Pero isto, sou curioso é que ten un arco de medio punto muy bien trabajado a principio, non Na entrada, e o fondo, o fondo, despois donde se embalsa a auga, o fondo nunha pedra totalmente plana, é dicir traballada, pois gravaron alí o que o a, en principio vemos o que unha cruz, cruz eh? sí. unha cruz e dous círculos. Ten outra inscrición, pero claro, esa ten alí outro símbolo, non? Uh -huh. O que pasa que aí temos que esperar o verao para entrar negra. Ademais, o que é, é moi angosta Entrada, non? Hai que case casi arrastrando, non? Uh -huh, sí. E entonces entón pues, estamos esperando a que vais a auga Para ver o que realmente é que, lo que Desde logo un traballo que non é A típica fonte, non? Sí. Esta típica fonte para recoller a auga Non, non Ese tiña eh, outra función Unha función diferente bueno, Pois, eh, non boa, parabéns Porque é un traballo que, que, que, que minucioso tamén. Outra cosa que tamén descubrín eh, A, a min gustou moi moitísimo Porque tamén eu son bastante eh, aficionado a, a, a recoller cousas que teñen moito que ver pois co, co, co nosos antergos que, que, que escribían os nosos canteiros, non? Que escribían nas pedras. Esas, esas mensaxes que tiñan, non? Eh, eh, precisamente nunha zona que perto de onde eu tamén vivín, que foi perto de, de, de Masí, de ali en... Eh, me parece que era Moeiro, ou cerca da Moeiro, non me acordo ahora mismo onde foi, que, que Que as pedras falan, quere que había unha inscripción en, en latín ou algo así, non? Sim, sim, sim, sim. vamos a ver, iso é na, na igrexia de Cornoces ajá eh? eh supoño que te referías a esa, no sé. Sí, sí. Exacto, eh, sí, bueno, sí, pues, sí, sí. Sí, pues ahí en negresa pues efectivamente eh, o que me chamó atención, no, era una inscripción coñecida, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, que se estén publicado así algo, no muito, pero bueno, algo se te publicado y e, o que pasa que eh, perdona que me estaba entrando por aquí que eh, outra, vale. eso me pasa por non por non eh, cortar as cousas, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, aquí o tema pues eh, é o seguinte, que o que me chamó atención de inscripción, ¿no? A parte de da, da mensaxe, non, mm. que achega eh que que construíro a iglesia en tempos de quen, tal. Eh, pois pues é que ocupa prácticamente todo un lateral de iglesia a inscrición. No? Son en total 170 caracteres escritos en latín, non? Latinos. Carai. Eh? Carai. Escrito en latín E son 170 E iso ocupa Pois pues, todo lateral Todo lateral Que é o, o que chama atención. tensión ¿no? Claro É que É o que eu teño visto mm, Marcas Ou, ou por, lo menos, por lo menos Parecen firmas de, do, do propio canteiro Que teñen moito que ver co, co, Como a colocou Ou onde a colocou Ou, ou mellor un, un sinal claro. Non? Eh, sí, pero bueno. nesta ocasión É eh, algo descritivo Non? Non, non, iso está claro, sí, o que, o que vemos moito nas igrexas, bueno, sobre todo no románico, mm. no pues son algo que chamamos marcas de cantero, non? Sí. Cada cantero, pois, pues, tiña o seu símbolo, mm. eh? Eh, para que? Bueno, porque gravaba esos símbolos, un espiral, unha cruz mesmo, outros tipos de símbolos, son distintos, son, son eh, a, a tipología eh, eh, bastante amplia, non? Sí, sí. eh, porque, bueno, utilizámonos para eh, delimitar o traballo que, fa, que facía, Ajá. Eh? para que les podís cobrar. Claro, e, claro, claro, claro, no, sí. os outros símbolos, son o traballo que fai o canteiro, e entonces, a razón de eso, pues, cobraban as partes que de eh, que lle correspondían, ¿no? Uh -huh. y, pero son simboloxía curiosamente que son eh, eh, eu creo que falta un estudo, algúns estudos en profundidade, non? Uh -huh. sobre o tema, porque aquí si sí asociamos esos canteiros e eh, porque hai algunhas igrexas, non? Sobre todo no patrimonio religioso, non? queremos vemos o que son os aleiros, o que chamamos os canzorros, ¿Sí? que serán os canecillos, non? Sí, sí. Que vemos unha simboloxía verdaderamente espectacular, non? E Ay. eso é ir a, a imaginación, é crear eh, eh, zomorfos, fitomorfos, eh, eh, todo tipo, toda gama, non? Uh -huh. eh, seres humanos, cada unha función, non? Uh -huh. eh, oh, Monstros, que algo, é algo impresionante, e eso si é traballo, non? Traballos moi ¿no? uh -huh. bons, pero que son dos dos símbolos rapidais, é dire das marcas dos propios bandeiros. Pois pues bueno, eh non hai demasiado, non? Claro. Sí, sí. Bueno eh, eh, En Galicia te, seguro que hai moita diversidade de, de, de, de sinais deste tipo, pero o que mm, tamén hai que ter moito en conta e eh, ter valor, tamén te, teño que felicitar, é eh, por o traballo que estás a facer na zona dos do Ancares. Eh, acabo de ver un, un, un, un, nesa túa páxina do, do, do colectivo Patrimonio dos Ancares, un, un traballo que está moi relacionado con unha festa extraordinaria a festa das Candelas, que que quizás está xa, uh, tá, bueno, esquecida casi, por así decirlo, ¿no? en BCRA. Sí, sí, sí bueno, a Festa das Candeas ten unha tradición enorme, en ¿no? defeito a, a Igreja Parroquial, eh, bueno, que é de San non sí. pero bueno, estaba consagrada ás Escandeas, a Escandelas e a, a San Suán. ¿no? Sí, sí. eh, nos queremos, o que pasa que eh, falta moito de cuenta, ¿no? tratamos de buscar, non? Tratamos de buscar eh, donde se ergue a, a actual igreja de Becerleá, uh -huh. eh, moderna, é dicir, foi consagrada no o 1927, pero mm, eh, se reutilizaron, de feita hai alguna peza como unha pía, ¿no? de Agua Bendita, de Antigua Igreja. Uh -huh. eh, unha Antigua Igreja que desapareceu. A última referencia que temos da, da Antigua Igreja, creo que é do 1898, ¿eh? e desapareceu todas as pedras. Claro. Non quedou unha. Carai. Non quedou unha. E entonces eso decir, a tradición sabemos que xa se celebraba ali, non, na antiga igrexa. E bueno, as candelas, pois claro, é un ritual é, é, é, de e e deben deben as candelas, entende que teose temos en o cristianismo, non? Así que ser nas candelas está claro que foi unha Eh, decir, un, digamos, unha copia, non? Transposición e... do, do, do, do paganismo o cristianismo, Efe, efectiva, non? Efectivamente, <risas> sí, como pasou en Galicia. ¿no? Claro, claro, Aquí en Galicia xa eh, xa Martínez de Duño, no mm. Alano século VI, xa dicía, bueno, vamos a ver aquí, en vez de, de, de, de desfacer eh, todo o que sexa pagano, non? Mm -hmm. Nesto nos referimos castros, aras romanas, etc., Bueno, pues vamos a tratar de asimilarlo, no? Vamos a empezar a coger cousas, ¿eh? sí, Cousas sí. porque a gente, claro, a gente seguía practicando rituais que paganos, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Entonces a Igrexa dicio, bueno, aquí o que no podemos eh, eh cortar todo, o sea, no porque se claro. nos pode volver en contra, entonces qué facemos? Bueno, pues pois, eh en vamos tomándonos tomando nos esas excursos e facendo as nosas, nos pois, eh, eu teño no blog o no noso tacrimonio, teño recollidas casi mil epígrafes de época galorromana. romana oh, pues... sobre 1000, cerca de 1000. Y curiosamente temos una porcentaje enorme de esas 257, perdón, no 247 epígrafes están reutilizadas en templos cristianos De cúmpo cristiano. É claro. dicir, son romanos, é dicir, galáicos romanos. E están reutilizadas aí. Unhas como pias de agua bendita, outras como base do altar, sí, sí, sí. outras reutilizadas nos muros, etc. Sí, sí. entonces por que foi? porque se conservaron? Bueno, pues grazas a... a eso se conservaron, non? Sí, sí. <risa> oyemos como se si foran nos as aquí y bueno y eso pois pues, eh es decir de unha forma de mm, non mm, facer un corte tan brusco, non, entre os claro. religios precedentes, eh, uh -huh. e eh, depois a, a católica o oceana clan tres do, do pagano ao cristiano para que non houbera ese, ese grande ese grande trans, transformación que a mellor podía facerlle daño o ambiente popular, non? Ao ambiente Sí, sí claro, claro, claro, claro. non, no, sobre todo a propia iglesia, claro, claro. a propia igrexa, non? a gente aquí, bueno, en Galicia Eh, xa, xa, no? que, que bueno, o dicho es seno eh de o demo non es malo. <risas> sí. aquí, aquí por si acaso, non? Sí, sí, sí, aquí, bueno, demos y tal, pero demo, bueno, dísmolo tranquilo tamén, por si acaso, non? Sí. Eh, y entonces, claro, eso se puede extrapolar a iso, non? Sí. el que aquí o okay, que aquí, bueno, hasta hasta hasta épocas relativamente recentes sí. que son cultos mismo mismo vamos a ver lo que son as curandeiras curandeiros, claro. sí, sí, eh, sí. andadores, andadoras sí, sí. eh y los que decían entre comillas ya... que no eran tales, ¿no? <risa> claro, menos. claro, no, no no no pero que eso sí sigue tendo nos recolhemos eh, curiosamente, ¿no? Pero eh, en actualidade, no esto non estou falando de fai eh, 50 anos vos sí. en día, no? Claro. Eh curande, decir, hay una que que tengo incluso os cornos de alicornio. Ajá. ¿eh? Y entende se que ainda sigue facendo, sigue facendo o que son as curas, ¿no? Picaduras de serpentes, de lechos, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? A se siguen empoñendo, eh? ¿eh? a uh -huh. miña avoa o facía, ¿no? O sea, sí, era para a caída sí. da palitilla poñer unha serba debaixo dos Rosalos, ¿no? Claro. E, e, etcétera, e, e, e máis cousas moi interesantes que teñen moito que ver. amañaros un, un, un, unha torcedura dun pé ou dun dun, sí, sí, sí, dun brazo, sí, sí, sí, sí, todos sí. tiñan fórmulas, non sei, pero parecían especialistas eh, eh, non sei, no, no, de, no. de cura de especial, non? Non, non, non, no, no, tal cual, tal cual. Eso é uso natural d'urense, non? Uh -huh. eh? E isto irón curandeiro famoso a Yariz, isto fai nada. Si. Sí. Fai nada, aínda eh, non fai moito, eh, unha señora estaba uh, eh, bah, eh, bueno, estaba andando por algún sitio, eh, creo que por casas de Reis ou por bueno, por a presencia de Pontevedrano. Eh, estaba, bueno, iba a mirar un ara e eh, no, perdón, no barco de Valdeorras, uh -huh. un mirar un ara eh a unha que bueno, había me enterara que había un cabo de ano e tal, y entonces aproveitei para ver vera, por cousas igrexas, como están empezando a visitar aí algunhas que caras que, que coñecía pero non tiíamos eh, localización, era, ni fotos, ni si, sí, a localización sí pero ni fotos, ni nada, non. Claro, e no claro. estudo da epigrafía todo iso, non? E entonces eh, bueno, estuve en, facendo tempo a Cabrira, eh e unha señora así, pois pues, eh, me falaba do seu marido, non? Un señor xa de de casi 90 anos, non? Decía que eh, no es que se ten que eh levar ali a un pobo de Samor, o curandeiro porque se torceu, que okay? un un, un torillo, sí, ¿eh? Sí. Se e leva tres meses sin elevas andado. Sí, no? sí. Sí, sí. andar, íbamos a levar o curandeiro, ¿no? Ajá. Es decir, esto os en día. Sí. Y se sigue facendo. Entonces sí, sí. por eso es decir, en el Santo Juan anterior, ¿no? Y uh -huh. eso ten eh, trazas, ¿no? De, de bueno, eh, aquí, mira, los médicos se eh, puede que eso dan para mucho, ¿no? O sea, sabes que, non? Sí, sí, sí. mismo los sancares, ¿no? Sí, eh, sí. En un entrada do patrimonio de los sancares, eh pues eh, enfermedades non de médico. Sí. Eh? Sí, sí. Eh e, y se tenemos ahí una, una, una entrada de ese tipo, ya es verdaderamente impresionante, ¿no? Claro. Eh? Sí, sí. E dire, e dire, co, co, non non recurrían. O médico era o último recurso. Quer sí. xa cando xa non haber, bueno, aquí pues, nada, non? a partir de que sempre estaba moi lonxe o médico. Uh -huh. Por castasuas no se sentan na, na, na comarca dos Redo o médico as infraestructuras, as estradas, deiren en camiño, non? Sí. Hai que levar eh, os, os doentes Sí. Había que leválo a idea que fora. Eh? Sí. Leválo, pois, pues, en burro, en un cavalo, unho que fora, a lá non sei cuántos kilómetros que non esperaba o médico, non? Sí, eh? sí. Que se resultaba demasiado, demasiado caro, non? E entonces mentras, pois, pues, recurrían o que era a medicina eh, popular. Sí. o curandeiro que ten moito que ver que o curandeiro ou curandeira. Por certo, o ano pasado concretamente na, na, no, no mes de, de, de agosto unha persoa, unha persoa amiga que, que tiña un oculo brilla, non sabes, eso que, que, lle, que lle molestaba muitísimo ao lado do peito e tal, por, foi a unha curandeira, derolle de, de unhas ervas e un... para frotar e eh, en un mes desapareculle. É decir que que decir que a mm, mellor mm, Dille eh, bueno, dit milagreiro o que queiras, pero que si sí, é certo que se iso si funciona, por que non nos va, va, vas a autorizar? Non no cabe dúda, vamos a ver que o que son ordenes, digamos, caseiros, moitos deles es decir, non son feitizos es decir, non son que, que pasas aí un, un alicornio ou pasas a pedra do raio sí. ou pasas non sei sé que, non, senón son ervas, hmm. eh y ya sabemos, es os entendidos empildidos, Pero hay gente entendido que eh, eh, ma, aquí temos eh, vamos a ver, temos o precedente dos mosteiros, ¿no? Claro. Eh? Sí, o, sí, sí. estaba o o, o mosteiro. O sea, claro, a, far a farmacia herbolaria, claro sí. Claro, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, estaba un sí. monxe especialista en ervas, claro, ¿no? Y eso nunca no. vivida que eran boas y siguen sendo boas para no. curtir muchas medicinas en día se pues, utilizan as servas non? Claro. O que pasa é que, claro, hai desconhecemento. Sí. Hai desconhecemento. Eu ainda teño visto en Polo Sancares, e me sorprezio muitísimo, non? Hui eh, xente que para facer a ensalada, non? Mm. Bueno, claro, non son preocupación foi a Leituga, non? Eh, sí, sí. A Leituga ou as... A cebola, tal, yo tomate, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues recoyendo herbas no campo y entonces yo pregunto, ¿para qué son las ensaladas? Y yo no, no, son para esas ensaladas. Caray. Sí, silvestres, non? Sí, toda a vida facer gusto. Ao lado dun regato, de a verdade é que un, un outra cosa que tamén quero que quero que que os nosos ointes lle se, sepan e saiban, quero dicir que poñer en valor que ti tamén recolles non sómente esa tradición oh, arqueolóxica, eh, eh, digamos patrimonial, pero ti tamén eh, oh, ditos e refráns eh, eh, eh, eh, cousas interesantes que na no, no aldea ou nos povos tamén non, non en todos os sitios están recollidas e en esta ocasión eu vin moi ben eu, eu, eu, polo menos eh, deime conta de que aí no noda candelaria tiñas cousas interesantísimas acuérdame dunha que puxeches se queres ter abellas miras polas candelas non? e se queres ter vel si que miras por San Miguel algo que, que quizás no, no, no, no, no normal natural no, a mellor non, apre, non aparece pero ti recóllalas amósalas para que toda a xente poida volver a, a utilizálas non? Claro, sí, sobre todo para que non se perda ¿no? Claro. Eso, eso teño que decir que está o, o, o colexio, ¿no? Mm. O cei de, de, de Navia de Suarna. Sí. ¿eh? Eso eh, teño que, bueno, hay palabras de noso, ¿no? Claro. Que chaman, é verdadeiramente impresionante que están recolhendo. E como Perf recolhen? Perfecto. ¿no? Os profes, as profes, sí. que fan? pois pues, sí, sí. eo eh, alumnos, as alumnas, non? Sí. E, oye, eh mirade o significado desta o eh, que significa esta palabra como se chamaba, non sei que, sí. ou que ou que o que ditos eh, se dicían na vosa na vosa casa, non? Claro. Dicían vosos avós, vosos pais, non? E entonces están facendo un traballo magnífico desde Fallan, os además, eh. Ajá, ajá es que eso é unha gozada, de feito no no Facebook, non. Uh -huh. Eh eh bueno, teñen algunha publicación tamén por aí, pero eh, te, recollen isto, non? O que o o de de Nadia. E é ber realmente, peteñen a 660, 660, sé unha gozada. E nós, pues, tamén dentro do posible, non, en outras partes da da comarca e pois tamén tratamos de ir recolhendo estes dixos para que, para que non se, se perdan pois presentes outros pois, en como pasa con todo non, pois tende a desaparecer moi ben, bueno, pois agradecerche Xavier, todo este traballo que estás a facer, parabéns por élo e, e moitísimas grazas por a túa colaboración e participación de hoxe moitos, moitos éxitos nese traballo que estás a facer eh, ata outro momento Pois nada, gracinha xa vós e basta con, bueno, xa saber xa vós o dispor. Moitísimas grazas. Despedimos-te De con música e ata outro momento.